«Як ваші студенти працюватимуть? Як вони спілкуватимуться з людьми? Їх же ніхто не зрозуміє!» «Ото халепа!» Юлька спробувала заперечити. «Але ж наші випускники не збираються виїжджати десь до Росії!» «Вони працюють в основному у містах і селах Тернопільщини». А наше населення споконвіку розмовляло і розмовляє українською. Як же накинувся на неї голова комісії. То це ви робите свідомо, а не по недомислію? Це дуже погано. Виживете сьогоднішнім днем, не думаєте про майбутнє? А зовсім скоро російська мова стане основною і у вас на Тернопільщині, так само як на Сході. Там ви вже не знайдете жодного настільки відсталого медпрацівника, щоб говорив українською мовою. Чому ж ви позбавляєте ваших студентів перспективи, прирікаєте на занепад? «Ой, що ж вони не робили?» – перезернулися Юлька із Софією. Занапастили вже не одну сотню студентів, прирекли їх нещасних мало що не на загибель. Що ж тепер із ними каліками буде? Зате інші викладачі правильно розуміють політику партії. Слід відзначити, що Ліза Семенівна Грендович чудово викладає свій предмет. Російською мовою до того ж. Студенти чудово знають матеріали з'їздів, документи партії та уряду. Правда, рівень практичних знань невисокий. Середній бал – 3,25. Та це не основне. «А що тоді для медика основне?» – перезирнулися подруги. Треба було якось боронитися. І Софія взяла слово для запитання. «Скажіть, будь ласка, пане голову», – звернулася вона до голови комісії. «Хіба викладати українською мовою заборонено?» «Хіба я таке казав?» «Ні, звичайно, не заборонено, але, як би це сказати, не рекомендується». «Значить, можна», – продовжувала клеїти дурника Софія. «Ні, не можна». «Власне, не не можна, а не треба. Ми не радимо». «Але ж не заборонено». Уточнила ще раз Софія. «Ні, звичайно, ні», – не мав куди подіти з голова. «Тоді в мене ще одне запитання», – вела далі Софія. «Досить, досить вже ваших запитань». Не сподіваючись від неї нічого доброго, хотів обірвати гарматний. «Але я хочу уточнити», – підтримувала трохи іронічний тон дискусії Софія, перехопивши схвальні погляди М'ягкова і Василя. «Скажіть, будьте ласкаві, можливо, є наказ, за яким викладання українською мовою забороняється, а заклади з українською мовою навчання закриваються?» «Що ви таке говорите?» обурився голова комісії. «Немає і не може бути такого наказу. Це ж суперечить національній інтернаціональній політиці партії». «Отже, якщо я вас правильно зрозуміла, єлейно провадила далі підступна Софія, то заклади з українською мовою викладання – не закриваються? У чому ж тоді проблема? Все згідно з інтернаціональною політикою.